Joan del Riu n'has arribat amb un pot de confitura, Joan del Riu n'has arribat amb un pot de raïmat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones, n'ha portat un violon per fer ballar tot el món. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones, n'ha portat... Violon per fer ballar tot el món. Joan del Riu n'has arribat amb una carrega de monines, Joan del Riu n'has arribat amb una carrega d'escarbats, n'ha portat un violon per fer ballar les minyones, n'ha portat un violon per fer ballar tot el món. portat un violon per fer baller les minyunes. Ha portat un violon per fer baller tot el món. Joan del Riu n'has arribat amb una bota de birranç Joan del Riu n'has arribat amb una bota de moscat. Ha portat un violon per fer baller les minyunes. N'ha portat un violon per fer baller tot el món. portat un violon, per pè balla les minyones n'ha portat un violon perè balla tot el món Joan del Riu n’és arribat amb un pot de confitura Joan del Riu n’és arribat amb un pot deraibat N'ha portat un viol perè balla les minyones n'ha portat un viol perè balla tot el món N'ha portat un violon per pè balla les millornes n'ha portat un viol que baña el món.